שמואל ב', פרק י'. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך לא חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו. ויבואו עבדי דוד, ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד, דוד, את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים? הלא, בעבור חקור את העיר, ולרגלה ולעופך, שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויכרוט את מדוויהם בחצי, עד שתותיהם, וישלחם. ויגידו לדוד, וישלח לקראתם, כי היו האנשים נחלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו וירכו עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד. וישלחו בני עמון וישכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צבא עשרים אלף רגלי ואת מלך מעכה אלף איש ואיש טוב שנים עשר אלף איש. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים.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 והיית לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, וה' יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בערם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כינס ערם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר. וישוב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ערם, כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדדעזר, ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם, ושובח שר צבא הדדעזר לפניהם. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה. ויערכו ארם לקראת דוד, וילחמו עמו. וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מערם שבע מאות רכב וארבעים אלף פרשים. ואת שובח שר צבאו היכה, וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל. וישלימו את ישראל ויעבדום. ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון.